Він жив у супереч старості, він любив цього чоловіка в супереч старості, і він був щасливим, що Бог дозволив йому сюди дійти. Я приніс усе, на що спромігся, точніше те, що лишилося. Я їх залишаю тобі, більше у мене нікого нема. Є ж іще приятелі, Яків, Степан, Василь. Кращого за тебе нема і не було. А якби зі мною що сталося? Я подумував і руки на себе накласти, не було для чого жити. Як ти можеш таке говорити? Значить, я тебе зле вчив. Вчили ви мене добре, але вчення – це приємність, а життя витримати не всім під силу. Я був відчай, але з тобою стало легко. Він зніяковів, ти вирвалося якось мимохідь. Кажи, кажи, мені це приємно, ми з тобою давно рівні перед життям. Я закінчую старість, ти біля її порога. Не спіши його переступати. Я хочу бути спокійним за тебе, скрізь де я буду, і певним. Ви можете бути певні. Я напишу сповідь, але сповідь про вас. Вона не може бути тільки про мене. Мене без тебе нема, нас не роз'єднати. Так видно було угодно життю. Ми були з тобою разом у плюск вам перфекті. Ми з тобою нині, ми будемо з тобою і у вічності. Це те, що вже не змінити, але я хочу бути певен, що ти проживеш довше життя. Життя без мене, проте хоч трошки заради мене. Що ти візьмеш усе, що світ тобі ще дасть. Що ти не замкнешся у цьому забутому краю, а вийдеш до інших. І будеш пам'ятати, що кожній миті немає ціни. Він говорив і з подивом слухав, як заперечував самому собі, як вірив у те, що говорив, бо що є мудрість, як нефантазійний танок на тому шматочку землі, на якому ми стоїмо нині і зараз, як нехитра спроба усілякими правдами і неправдами допомогти людині лишитися на ньому і повірити, що нічого прекраснішого за життя не буває». Тих кілька тижнів, подарованих йому небом, він вистраждав усім своїм попереднім життям, усіма двадцятьма роками безконечної розлуки. Він дивився, як Михайло ходить і накриває на стіл, відпровадивши прислугу, як говорить і як опирається на руку, що стає видно тільки його очі, охоплені ледь видимими набряками, котрі помалу набирали якоїсь більшої легкості, так ніби тягар у них закинений, потроху топився». Забув про слова, а видно, забагато їх наговорив зараз, тепер слухав Михайла. Його мова падала на нього, як вода на порепану землю. Ще кілька днів тому вважав, що вмер. Не можна зарікатися ні від чого, бо життя це суцільне здивування. Спочатку думав, що лишиться у Михайла доживати віку, а зараз зрозумів, що ніколи не дозволить, аби бачив його немічним, спотвореним, жалюгідним бо ніхто не знає своєї смерті, не принесе йому клопоту, не сприкрить минулого, убереже від удару. Всього, чого міг, уже його навчив, все, що мав, залишив, тому вирішив іти, допоки не розпочалася осінь, яка завжди псує плани своїми дощами та вітрами. Не взяв нічого. А навіщо? Був легкий, мов птиця, яка вкотре готова до вирію. Нарешті, до того справжнього, бо тут, на цій землі, він лишень обман, куди б не брався підлітати, був би прив'язаний за ниточку і дозволялося тобі не далі за її довжину. Обнялися, чув запах волосся, митого яєчним жовтком, який розбавлявся запахом уже добре осіннього саду, повів вітру розметав Михайлового чуба, затудивши йому пасмугами очі. Не можна любити людину більше від самого Бога сказав собі, бо серце зайшлося більше дозволеного. Міг впасти у слабість і не мати сили звідси вибратися. Попрощаймося. Може, якраз в останнє. Коні вже чекали. Сів на застелене у четверо смугасте ряденце і мовчки дивився на Михайла. Спливало потроху щось у його погляді незнайоме і глибоке. Виглядав уже, як птах на мотузку. Ще тут... І вже там. Візник вйокнув, і коні рушили. Михайло, як і домовлялися, лишився біля брами. На повороті Варсава підняв на прощання обидві руки, і в ту останню мить, коли зникала підвода, став схожим на птаха, що нарешті злетів.